Ingen politikere i det her land, der reelt har missioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Riserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Ja. Det er være en, en kroms ombudspil, der holder. bolden. Det er ikke mening. Vilas Andersen, du skrev talerne for Mette Frederiksen under valgkampen i efteråret. Troede du på, at hun reelt ønskede en bred regering over midten? Nej, jeg troede, det var taktik. Okay. Steffen Hjalterlin, kan MeToo påvirke vores virksomheders konkurrenceevne negativt? Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan. Det skal vi tale om i dag. Jeg kan allerede nu mærke, at det bliver en øh, god dag i øh, salongen. Velkommen i Østergaards Salong. Velkommen begge to. Øh, Stefan Jaldalin, du er jo efterhånden stamgæst øh, her i øh, programmet, mangeårig reklamemand for blandt andet Venstre. Du har siddet med inde i den absolute inderkreds, når Venstre skulle lave store kampagner, valgkampe osv. Lad os lige få en hurtig status på Venstre. Jacob Ellemann, kommer han tilbage som formand for Venstre? Nej, det tvivler jeg mere og mere på. Det bliver i hvert fald helt sikkert først på den anden side af sommerferien, og jeg tvivler på i hvert fald, han kommer tilbage og så skal føre Venstre til et nyt valg. Jeg synes, som det ser ud lige nu, så er det nok mest sandsynligt, at det bliver Stefanie Lose. Okay, Jamen, det skal vi også lige høre lidt mere om senere. Men først så skal vi lige byde ordentligt velkommen til dig, Vilas Andersen. Tak. Dejligt, du også vil komme her i salongen. Der kender vi ikke i lige så høj grad, men det kan være, at vi kommer til det. Du har jo også været i den absolute midte af magtens maskinrum. Du har været talskriver i Socialdemokratiet og senest også talskriver for Mette Frederiksen under valgkampen. Nogen vil også kende dig som forfatter til bogen København udateret. Det er en rimelig vild bog, vil jeg sige. Jeg, har, jeg har læst den. Jeg, jeg, jeg, jeg synes, den var vildt god, men også helt vildt mærkelig. Ja, nej tak, tror jeg. Nej, <laughs> men jeg vil kalde det nærmest sådan en klimadystopi, eller hvad? Det ved ikke, om det er... Jo, det tror jeg meget. Det er i hvert fald mange, der gør. Altså, det vil jeg jo kan jeg også udfordre herfra til, til, ja, ja. til evigheden Præcis. og alle nuancerne og de store ting. Men den jeg tror jeg synes, er meget ramlende. at der er i hvert fald... Øh, der, der er masser af stof til eftertanke, det vil jeg sige. Men det er en helt anden snak. Nu skal vi nemlig tale om din øh, tid i politik. Du indledte her med at sige, at meldingen fra Mette Frederiksen om vi vil gerne have et bredt samarbejde hen over midten. Du troede også rigtig længe, at det var en taktisk melding. Det var der jo mange af os, som stod udefra og prøvede at kommentere politik, som også troede rigtig længe. Men hvorfor troede du, som sad helt inde i maskinrummet, længe, at det bare var taktik? Jamen, ja, det er også et godt spørgsmål. Jeg tror, der var jo lang tid det her fokus på det brede samarbejde. Det var der jo også før, altså i, i, i S-regeringen, hele argumentet for at lave en... en Rent et regering var også, at man vil have et bredt uh, samarbejde så hele argumentationen var den samme. Jeg ved ikke om man kan huske grundlovsdags talen, hvor hun jo, annoncerer at hun man siger godt, det kunne første være, gang. Ja, der kan mm. være åben over for måske at have andre andre med i en regering. Det er jo nøjagtigt det samme argument, er det er nøjagtigt det samme øh, eksempel, og så videre, hun gav, da hun første gang øh, i, eller i grundlovstalen i 2018, siger, at vi vil ikke regeringen med de radikale, vi går efter den ren. Så argumenterne er jo sådan nogenlunde mm. det samme. Der hvor jeg så tænkte, at, at forskellen var, det var at det her med at tale om, at vi vil have en bred regering, eller vi er ikke ikke over for en, en, en bred regering. Det var mere sådan en måde at sige, at vi, vi er åbne, og vi vil gerne diskutere alting. Men i realiteten, så var man helt klart opfaldet, at man gik efter en rød regering. Lang tid også, da man udskrev valget, hvor hun jo så skærpede tonen og sagde, nu gik man, nu gjorde man det til et mål, for der regering Så du sidder og skriver og taler øh, ud fra det udgangspunkt, at man gerne vil have en bred midterregering, men du tror ikke rigtig selv på det. Hvor, hvornår går det op for dig, at det, nu er det måske faktisk sådan her? Det ender, eller i hvert fald det, der er hensigten. Jeg stod på valgnatten og kiggede på resultatet og tænkte, at man ville bruge det røde flertal. Altså, det, er først senere, da de efter, altså, det er først langt ind i forhandlingerne på Marienborg, som jeg overhovedet ikke har nogen del i, eller havde nogen speciel orientering i, mm. andet end det, der var fremme offentligt, at, at det går op for mig. Eller jeg i hvert fald tænker, at det kan faktisk være, at går efter det, og ikke kun teoretisk. Du fortalte mig, at du, har jo, du skrev sådan set den tale, der skulle have været brugt til udskrivelsen. Jeg skrev det første udkast til valgudskrivelsestalen. Vi sad og arbejdede på to taler sådan, simultant. Mm. Den, den tale, hun holdt til åbning og så den tale, hun skulle bruge til at, at udskrive valget. Den første tale, vi skrev til at udskrive valget, den, den, der, der, var ikke, der var også et brede samarbejde selvfølgelig, og gentagelse, men det var ikke det, der var fokus. Og der var slet ikke øh, der, den, der, den skærpelse af linjen, der kommer der, hvor man går efter øh, en bred regering hen over midten, den var ikke med i det første udkast. Så Hvornår kommer der. den øh, ind? Jamen øh, dagene op til sådan en 3-4 dage før. Arbejdede I med forskellige scenarier for valgudskrivelsen? Fordi det var jo under pres fra de radikale, det var ret få dage, man regnede med, at det kunne blive. Ja, lige præcis. Ja, der var sådan nogle, der var, der, så vidt jeg husker, var der tre, tre scenarier, sådan, som var enten før øh, Folketingets åbning, under Folketingets åbning, eller umiddelbart efter, eller øh, de, de der dagene efter, mm. dagen efter der, ikke? Det var jo en lidt underlig valgkamp, som jo sådan blev katalyseret af kravet fra de radikale, efter vi fik redegørelsen omkring hele minkeskandalen. Øh, du fortalte mig, at I skulle, I skulle lige finde ud af, hvem der egentlig var fjenden. Ja. ja. Du skal altid passe på med at tale sådan om det men nu Stefan nu, nu og jeg kan godt sådan, tale, sådan lidt mere kynisk strategisk og så politikerne de Ja det må er være vores rolle. Ja de de er så optaget af indhold og forandringer for Danmark og alt det der ting. Så hvis man den lige er afklaret først. Nu tager vi den hårde version. Ja, nu tager vi ja. den version, Så er det jo sådan at, at i sådan en valgkamp så er det er utrolig vigtigt at vide hvem er det egentlig vi slås med her, ikke? Og, og man kan sige sådan en var det jo selvfølgelig Jakob Ellemann og Venstre, som var for hovedmodstanderen, det har det jo været i, i mange år, men på den anden side så var de efterhånden også så svage. At, at man begyndte at orientere sig mod, var det i virkeligheden Søren Pape og konservativ, indtil han så faktisk meldte, meldte sit så kandidatur. Så havde jo gjort det storartet ikke? lige indtil han faldt fuldstændig fra tænderne. Fuldstændig fra hinanden, ikke? Ja. men så havde man jo sådan noget at orientere sig i forhold til det, og så begyndte man så at kigge over på, om det er det så Inger af Danmarksdemokraterne, som i virkeligheden kommer til ikke som i, hvem skal være statsminister, men som vi kommer til at, at bokse med om de, om de afgørende øh, vælgere, altså hvor kan vi flytte vælgere fra hen over midten. Det er jo altid det helt afgørende i valgkamp, hvordan flytter ja, man midtervælgerne. Præcis, så ja. den skiftede hele tiden, og det betød også, at til sidst så var det jo, så betragtede man det som uh, Lars Lykke, fordi jeg tror, man i starten havde tænkt, at Lars Lykke, det bliver sådan lidt, han tager nogle blå vælgere måske bare radikale, men det bliver ikke på den måde afgørende, hvor han kommer til at ligge, men det blev bare ved med at vokse og vokse og vokse. Hvad betyder det for kommunikationen, at man skifter fjende undervejs? Hvis det for er en Støjberg, som man siger det er hendes vælger eller det er vores fælles vælger vælger pulje der, vi vi konkurrerer om eller måske sige eller kan slås om for at blive den terminologi, så vil man jo sige, at så er det jo by, land, så det jo og sådan noget. Det er det, vi skal lægge fokus på, og det er der, vi skal ligge skal væk, og det vi skal prioritere højst. Hvis det er Lars Lykke derimod, så er det jo lige pludselig noget helt andet. Så er det sådan noget med samarbejde med erhvervslivet, økonomisk ansvarlig politik, midterregering, altså hele det, der parlamentariske spil, opgør med fløjene. Så er det jo lige pludselig det helt modsatte. Så skal man jo ikke nærme sig fløjen, så skal man jo netop tage, tage afslutning. Hvor kunne man se det i jeres kommunikation? Jamen, jeg tror, øh, jeg tror det, det, har, har du gået har du på det? <laughs> ja, jeg var i hvert fald inde og kommenterede på det løbende, og, ja. og, og, og, og, og var faktisk inde og tale om, at de havde en de tre forskellige angrebsområder. Ja. Den måde, Søren Pape, den var ikke svær at se, der i angrebet med de 40.000, der skulle føres i det offentlige. Og, og, de var, og Socialdemokratiet var faktisk hjulpet af her, at vi alle sammen troede, at det var øh, taktik, når man sagde, at man ville have en bred regering. Ikke? Fordi hun, det var jo sådan set en af dem, de gerne i regering med. Og det endnu jo med mm -hmm. i forhandlingerne, det var dem, de måske helst der ville være regering med, fordi ind i med konservativ, og så samtidig med, at man kom med det her fuldstændig kæmpe angreb, som så ved et rent set fra SS' side falder sammen med øh, Papers mand, og at alting bare ramler for ham på det tidspunkt, fordi den afværde han sådan set okay. Og så, øh, og så skiftet over til Støjbærs, som jeg kan huske, at jeg var ude og kommentere på, ville blive sværere, fordi Pabe han forholdede jo øh, på grund af de andre sager også, men Støjbærs øh, vælger er jo primært øh, forankret i at Støjbær. Mm. Altså, og det, den er bare enormt svær, fordi hvad pokker skal du sige, så skal du være mere provins, end støjbær, det er svært. Og du skal være mere udlænding i fjensk end støjbær, det er også svært. Ikke? Øh, og du kan i hvert fald ikke være mere end støjbær end støjbær. Så, og, det, og det lykkedes faktisk heller ikke. Altså, man fik ikke. Der blev ikke flyttet en procent fra støjbær, men, men, men angrebet på Pape var så ligesom den substantielle, hvor der så kom det her med hans mand samtidig som til sammen 2 10%, øh, og så dermed gjorde alting muligt. Men i forhold til Inger Støjberg, man kan jo godt se, at vi begynder også med nogle kampagner, der handler sådan om tryghed, og det er en, det er en hård sådan Nogle af de ting, hvor man også ved, at man skal bokse med Inger Støjberg. Og så kommer der nemlig også senere noget, der har mere fokus på, på byen. Ja, men det er jo også, fordi man, har de der, man er jo lidt skræmt af kommunalvalget der, ikke? og kan godt se, at de der byer, man, man bliver fanget. I den bevægelse, man i virkeligheden laver, når man begynder at orientere sig i forhold til, til lykke, hvis det er ham, der er den store udfordring, og hvis det er det der sådan internationalt orienterede, mm -hmm. relativt øh, hedder, langt uddannet segment osv., så, så, så, så er det jo lidt nogle andre værdier, end lige præcis Jo Jo, og så, og så er udfordringen hele tiden, hvis man tager tage en midterposition, præcis. at når man skal angribe på konservativ og angribe end der også angribe lykke, som står selv samme sted, altså der er jo virkelig marginaler til forskel, ud over de øh, lidt... Ja, uh, usædvanlige ting. Og så selv ved Lars Lykke der var Lars Lykke kan man sige. Men man skal hele tiden sørge for, som kan man sige, at enhedslisten ikke får for meget frie rum. Uh, fordi de tager København, og de bliver, uh, mm. til, uh, det bliver problematisk i de store byer. Jeg tror, der er mange lyttere, som måske ikke bevæger sig rundt inde i, i det her maskinrum til daglig, som tænker, hvorfor er det så vigtigt i en valgkamp at have en fjende? Hvorfor kan man ikke bare sige, hvad man selv mener? Ja, men det, vil være, det vil jo også være fantastisk. Man kan jo også sige, at det gør man også, hvis man. Jeg vil prøve nogle gange sådan at, at beskrive det lidt mere, hvis man har en liste. Og altså Socialdemokratiet mener jo tusind ting, og nu, nu større partierne er, det, desto, desto mere mener de om forskellige emner, ikke, altså, desto bredere er de i virkeligheden også i, i det de opererer inden for vores ens med Støjberg har, kan være meget meget snæver have sådan tre mærker, så bliver Socialdemokratiet eller Venstre, eller konservativ, hvis jo statsministerpartiet nødt til at brede sig ud ikke, og det var jo så også det, der blev Søren Pabets problem. Det var lige så snart, at han, han skulle være et stort frankende projekt godt der mm. at kaglee frem. Men men pointen var så kan du lave en liste og så kan du sige hvad vi mener jo alle de her ting, men alt efter hvem det er der er hovedmodstanderen så skal vi ligge vægten på de her tre emner eller de her tre emner eller de her tre emner som ligger inden for den fællesmængde som vi forsøger at appellere til. Og derudover må jeg ikke bare lige at tilføje, derudover så er det så er det du og dine kolleger, din kollega der skyldig i det ikke for det som som en socialist lige sagde til mig, som det skal. Nu godt ikke. at socialist skriver ikke om tog der går til tiden. Og og i gider simpelthen ikke at skrive om du kommer med at lancere noget som har stået i din i din, uh, du kan ikke lancere en ny politikord en valgkamp. Det er der ingen der når at opfatt, og der er ikke nogen der interesserer sig for. Det, og der er ikke nok pengebøden politik til at du kan så gøre. Vi skal det. Have konflikten. Så du bliver ned til at have konflikten eller så skriver ikke om det, eller får man ikke. Jeg synes, Altså Socialdemokratiet gjorde det til perfektion i det her valg. Altså konflikten med Pabe i starten satte jo hele tonen for det. Og hvis ikke Pabe var gået helt ned, så havde der været blot flertal. Jakob var jo sådan set også en statsministerkandidat, det skal vi lige huske. Øhm, og nu vil jeg gerne lige tage et, et konkret eksempel fra valgkampen. Fordi Steffen, du var gæst her i salongen under valgkampen sammen med Berlingskøds det Birgitte Erhardsen. Der talte vi om en situation fra en af statsminister duellerne på tv, hvor Mette Frederiksen siger, at Ellemann vil afskaffe topskatten. Også selvom det ved hun godt, at det, det vil han ikke. Øhm, det har Venstre aldrig sagt. Og bagefter så laver hun så et opslag, hvor hun undskylder, og det var en fejl, jeg beklager. Lad os lige høre din reaktion på det stunt dengang. Så topskatten, Ellelse, det er jo altså, i de der hvad det, 12 milliarder ud af 1.000, med godt og vel 1.000 milliarder, det er, det er kilden til alt umenneskelighed. Så den er, det er den bedste, man kan få til at lande på folk. Ej, hvor er I altså bare kyniske? Jamen, er det, det, er helt sikkert. det er da helt det er sikkert er på at høre. Ellers hvis du virkelig havde det dårligt over så kunne hun da skrive undskyld med det samme, ikke? at det var en fejl. Nej, det, er, det, er, det føler jeg mig helt sikker på, at den lige skulle, hun er rutineret, at den, den skulle ud og hænge der lidt. Jeg fik forfinet argumentet senere og sagde, at hun beskyldte bredt og undskyldte smalt på sin egen Facebook bagefter. Men nu kan vi jo spørge uh, Villas om det her. Det var en helt bevidst fejl. Mm, jamen det ved jeg ikke faktisk, og det er ikke fordi, jeg ikke vil svare på det. Hvad hedder det? Men, uh, jeg, altså, men på den anden side vil jeg heller ikke afvise det. Altså, jeg deler meget den, at selvfølgelig kan man komme til og sådan nogle ting, og der er jo jeg synes også, det lyder som en rimelig spekulation at sige, at det var det mærkeligt, at hun lige på det tidspunkt ikke øh, kunne huske, at, øh, hvad det var Venstre stod for, ja. hvis det er noget, som er så, så vigtigt i forskel på partierne. Vi er jo inde her og tale om noget, som godt kan være ret kalku kalkuleret, og godt kan være rimelig øh, kynisk. Øh, nu skal vi lige tale lidt om den her øh, magtfokusering, og nogle gange også kynisme, øh, der er på Christiansborg, fordi øh, Vilald Andersen, du besluttede dig jo for, at du skulle ikke mere være taleskriver. Du har været det en gang før, men du fortalte også, at det blev du faktisk syg af. Hvad var det, der skete? Jeg, jeg var første gang taleskriver fra 16 til 19, da, da Mette som oppositionsleder, og jeg blev... Jamen, jeg, det, jeg, jeg registrerede bare ved mig selv, at jeg ændrede mig rigtig meget, altså jeg, hvor jeg egentlig normalt synes, at jeg er sådan relativt rummelig og stille og rolig, og sådan noget. så det kan jo selvfølgelig være, at der er nogen, der vil, der vil sige, at det er selvbedrag, ikke? Men, men det er sådan, jeg det, det opdagede eller så ved mig selv, det var, at jeg blev meget gik sådan, hvis det ikke var, når jeg skulle hente mine børn i institutionen, så synes jeg, at pædagogerne var langsomme. Altså, hvis de sådan gik stille og roligt, som man skal i en institution med børn, det jo meget, så synes jeg, at nu kunne vi, kunne vi lige komme lidt op i gear, ikke? og gik nærmest der knipsede af dem, og kunne også, hvis der var nogen, der gik langsomt på fortoget, for eksempel, ja. synes jeg også, det var irriterende at jeg sad og gloede ned i min telefon hele tiden og betragtede virkeligheden alting, også som sådan et, et kynisk spil. Øhm, var det i selve valgkampen, eller i længere tid? Det, det var sådan noget, der, der eskalerede over, over, okay. over hvad, er det ved, hvad er det ved kulturen på Christiansborg, eller det at være tæt på magten, eller tempoet, eller hvad er det, der gør, at du synes, du faktisk forandrer dig som person? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror dels, det har noget at gøre med, at når du er et sted, hvor, altså det er jo magt, der er på spil, og jeg synes egentlig, at det er fuldstændig rimeligt. Det er ikke sådan, jeg, ikke, jeg kan at ikke for en anden blødsudenhed, men, men jeg tror for mig, var det, var, det, var, var det svært at være i, uden selv at indsætte den med eller indtage det tempo, som, som kendetegner Christiansborg i, i det hele taget. Nu ved vi jo også senere, at skal snakke lidt om nogle artikler, som er kommet på, mm. på og så videre mm, om ja. den der arbejdskultur. Og det er en blanding af, at skal, alting skal gå meget stærkt. Alting er det allervigtigste i verden. Altså du kan jo, du kan man kunne blive sms'et ringet ned meget sent om aftenen eller i weekenden, eller sådan noget, fordi der er sket noget, som lige i den der boble man nu er i, er det absolut vigtigste. En eller anden har sagt et mm. eller andet til et eller andet avis om et eller andet lille bitte ting, og så er det helt afgørende, at vi får inddæmmet det, eller vi har et svar på det, selvom der kun er tre mennesker. Men der, lad, os, det, lad os tale om det nu, fordi øh, din kæphest, som du har med, den øh, lyder... Vi skal holde op med at hylde dem, der møder tidligst og går senest, og i stedet forholde os til, hvad folk leverer. Var du selv i stand til at håndtere det på Christiansborg? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg var faktisk heller ikke anden gang. Det er det mærkeligt, fordi jeg besluttede øh, også i samråd med min øh, familie der, øh, efter første gang, at jeg egentlig ikke skulle det her mere nogensinde. Altså, og så var det kun fordi, det var sådan en relativt afgrænset periode, at jeg vidste, at der var en slutdato, så tænkte jeg, det kan jeg godt håndtere mm. øh, anden gang her. Det kunne jeg heller ikke håndtere. Det blev jo det samme. Og jeg synes, en af de store forskelle, der var på. Den her valgkamp den, der var før det, det var, at folk var faktisk blevet bedre til det. De var blevet bedre til sådan, at hvis de ikke havde noget presserende at lave, så gik de hjem og spiste med deres familier. De sørgede lige for at slappe af ud og løbe en tur, eller hvad det nu kan være. Valdkamp er altså meget hektisk, ikke? Mm. men der synes egentlig, at kulturen var blevet bedre. Og jeg synes simpelthen, at de var nogle dårlige Altså jeg synes det var for dårligt. Hvorfor gad de ikke arbejde mere? Man skal da blive ved det valgkamp, og sådan jeg havde, så selvom jeg egentlig havde den der kultur selv, Mm. Så blev hurtig en del af den, og, og tog de der værdier på mig. Ikke? Som du selv siger, så har mediet Zetland dykket ned i den her arbejdskultur, og har nogle, en virkelig interessant vil jeg sige, afdækning af, hvordan en række anonyme embedsmænd har, har oplevet den her kultur. Lad os lige høre, hvordan et citat lyder fra en tidligere anonym fuldmægtig. En anden gang var jeg besvimet og forklarede min chef, at jeg blev nødt til at tage hjem. Så blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne gøre en sag, der havde frist færdig. Jeg sagde, undskyld, men hørte du ikke, hvad jeg sagde? Og så blev spørgsmålet til en ordre. Jeg brød simpelthen sammen. Ja, og der er beretninger om græderum. Der er beretninger om, hvordan man sniger arbejdscomputeren med til bryllup for ja. lige at arbejde mellem talerne. Der er en tidligere embedsmand, som siger, Slottholmen var der, mine drømme gik hen for at dø. Og der er også chefer, der faktisk har ytret sig i den her debat. Sofus Garfelt, som er departementchef i Digitalisering og Ligestillingsministeriet, siger, jeg har nogle gange tænkt, at folk burde sige, nu går vi hjem, vi gider ikke arbejde mere sådan her. Hvorfor blev du ved, Villers? Det, jeg synes, det, altså, hvis man lige skal starte med, med departementchefen der, som siger, at det er folks eget ansvar at gå hjem, er jo helt vanvittigt. Det kunne han også være en ledelsesopgave. Ja, du, han kunne jo sige til dem, nu går jeg hjem, ikke? Altså, der er jo sådan en berømt her på matriklerne, vingernevisende historie med Anne Knudsen, som var chefredaktør i nogle år, som jo blev berømt for ikke at nogen på nogen måde være en blødsød leder, så vi derfor men at man godt kunne finde på at lige at gå rundt der fredags endnu. Venner, nu skrider I, fordi. Og så havde hun så lidt sjovt argument, så vidt jeg kan forstå på det, at, at jeg har ikke råd til, at I bliver skilt og kommer ud i en eller anden krise. Men det er sådan en helt anden historie. <laughs> hvad hedder det. Men jeg synes, der er sådan en... Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved. Det. Jeg tror, det er fordi, når man først er i det, så fylder det for mig, kommer det til at fylde alting. Altså, jeg synes, at det er det vigtigste. Det er ja. vigtigere end alt muligt andet. og Alting kan lige sættes til side. Og der er også altid noget, man kan gøre. Altså, det er jo ikke sådan, at her er katalog, og så kan du sige fluebæn med de ting, og så er du færdig, så skal du gå hjem. Og sådan hvad er det, der ikke, det er så vigtigt? Jamen, det er det, der spørgsmål. Jeg er ikke helt sikker på det, men alting føles utrolig vigtigt. Mm. Jeg kender det jo selv. Jeg arbejdede 10 år som journalist på Christiansborg. Hver gang der var nogen, der lagde en lidt anden betoning på en eller anden udtalelse, så var man sådan, det er jo sindssygt stor historie. Altså, man, man havde faktisk svært ved at kigge ud øh, uden for den der boble, fordi man var så meget inde i alle detaljer, alle betoninger. Øhm, og, og præcis det der med øh, min, min øh, grundaftale med min familie var, at jeg ikke komme hjem og spise aftensmad, fordi det var ligesom et held, hvis det kunne lade sig gøre, ikke? Så man bliver fuldstændig indhyldet i den der boble. Kan du genkalde den der besættelse, Steffen? Nu har du sådan Ja, altså jeg for mig, været jeg har... tilkaldt, vi kan sgu til at... Ej, ja, undskyld, jeg... men altså... <laughs> Nå, men har jo været på, på, været på valgkampe øh, fra, ja, sammen fra, fra, fra 5 til 19. Og, øh, og jeg har haft det på den måde, at jeg har elsket det. Altså, jeg har elsket de der valgkampe, og det har, man har jo stort set ikke sovet, og, øh, og det har været... Og det har virkelig været sådan nogle 16 timers arbejdsdage, og så man, bliver man kaldt til møde på Marienborg kl. 23, og, og det er virkelig, virkelig, virkelig dag og nat, og jeg har simpelthen elsket det. Og det hold, som vi har haft ind på byrådet, som er lavet, jeg havde to forskellige roller, jeg var dels øh, rådgiver om alt muligt andet, og forberedt til, til dueller, men så havde byrådet også en, en, en, en stor opgave i at lave selve kampagnerne, og der var stået bare folk i kø for at komme med øh, på det hold, hvor vi arbejdede simpelthen øh, uafbrudt, altså og, og synes, det var super sjovt, men det er også en afgrænset periode. Det var her er, det. At det virker som en mere konstant arbejdskultur. Altså, jo, men det, er det Og, og hvis, det, hvis det fortsætter sådan umiddelbart efter, det har jeg jo, det er jo ikke fordi, jeg ikke har hørt, at det er sådan sådan noget andet. Jeg var bare i den privilegerede situation, at de ikke kunne bestemme det. Altså, jeg var ikke refereret. Det er i hvert fald et dem. problem, hvis man begynder at få problemer med at rekruttere til hold. Men folk ikke var arbejde under de vilkomme. Og så skal man bare lige huske, at man måske er bedre til ude, i, i, altså i min virksomhed. Så lige så snart der var et ledet øjeblik, så, siger, så var det bare hjem, og hvis der ikke er noget, så er det bare hjem, og så, så hold den fri en uge efter, altså vi prøvede så meget fleksibilitet som, som muligt, så man måske ikke er lige så god til. Der. Men, det er jo også, altså, men lige præcis det der med, at, så bliver det gjort, at det er et problem i forhold til rekruttering, og det er problemer i forhold til andre ting. Altså, jeg, jeg synes jo noget af det der det sjove, det er, at, at det, er også en, det er også en måde, som vi går til arbejde på. Ikke? Altså, det er det der med, at det bliver betragtet som... Altså arbejde, det skal være hårdt. Det skal lige gå lidt ondt, altså det er også sådan, at man arbejder til... Oh, til skal altså, være, på, ja, den på den anden side kan man heller ikke, man kan ikke beslutte sig for, at man vil holde en valgkamp fra 9 til 17. Det kan, nej, sim det er kan på, jeg simpelthen ikke Det er lidt to forskellige ting ja, det er, rigtigt, det er rigtigt. situationer. Men pointen er med, at det er godt at have travlt, du ser det jo også, at den her dybfadrapport kom som i, som vi blandt andet kiggede på embedsværkets forhold, så, var, så da dem blev præsenteret, var Mette Frederiksen jo nede, altså som den øverste chef for forvaltning, var hun jo så nede og, og, og sku, kan ikke kunne som til intervjuet på scenen, eller hvad? Hun, hun holdt var. et uh, indlæg, hun holdt en tale, ja, ja, øh, hvor se. hun meget lagde fokus på, øh, at øh, nu skulle man ikke ende i en nulfejlskultur, øh, altså, nul og det var, at vi havde verdens bedste embedsværk. Jamen hun sagde også, at tempoet, det går kun én vej, ikke? og det er mm. op, op, op, og de her folk, især også under corona og sådan noget, de havde virkelig knoklet ikke? og det var, det var 24-7, og der skulle danskerne altså være glade for, at vi havde et embedsværk, som arbejdede embedsværk, man skal bare lige huske, hvad det, er, det betyder. Ikke? Det betyder, at folk de bliver udbrændt. De går ned med stress, de siger ikke deres familier. Der er nogle ret store konsekvenser ved det her. Men i den der arbejdstilgang, som man har til det i, i, i politik, eller i hvert fald i, i, i det her tilfælde, så er det jo, at man hylder det der. Det er godt. Det er virkelig godt at arbejde hele tiden, arbejde hårdt, og det skal gøre sådan en lille smule ondt. Ikke? Jeg ved ikke, om det er, mm -hmm. fordi vi ikke længere bruger kroppen i det socialdemokratiske samfund, og jeg begyndte at arbejde bag skrivebord. Anders Fogh var faktisk kendt for at være i den anden retning, og han var meget populær som, som, som statsminister dengang, fordi han gik, han skulle hjem og løbe, og så var der, så var der, så var der lidt ro i ministeriet. Men en sidste, sidste ting, og det bliver meget kort, og det er, jeg kommer bare til at tænke på, at uh, Lars Finsen-sagen, og det er, nu kommer det, det skal ikke, fordi det skal komme til at handle om no. det, men <laughs> da man skulle... Da man skulle da man skulle fortælle, at hvordan han var, og hvorfor man ikke kunne stole på ham, så en af de ting, man gjorde, det var, at man, for, man sørgede for, at der kom et rygte ud, og det var rygten om det øgenavn, han har, som var Tito. Ja. Ja. For Tito, så kan man sgu da ikke være en seriøs mand, hvis man kun arbejder for Tito. Inden vi bevæger os videre til din kæphest, Steffen, så bliver vi lige i det med magten og det kyniske. Vi skal lige benytte os af din viden som ekspert i Venstre.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 Jakob Ellemann Jensen har været sygemeldt med stress siden 6. februar. De tre måneder siden, der er jo et øh, magttomrum, som nogen er begyndt at fylde ud. Stephanie Lose og Truls Poulsen er begyndt at turnere rundt i landet og prøve at forklare nogle pejlemærker for, hvad det er, Venstre laver i den regering. Fordi det har altså taget på, hårdt på Venstre i, i meningsmålingerne. Sikkert dels at være øh, indgået i den her, gået ind i den her regering, men jo også at være uden... Øh, formand. Du begyndte med at sige, at du ikke tror, han kommer tilbage. Det ser i hvert fald sværere og sværere ud. Hvorfor? men jeg tror bare, det er en rigtig, rigtig svær situation at komme tilbage til. Hvis man har været nede med stress, så, så tror jeg, en af reglerne er, at man skal komme tilbage på først nedsat tid, og så meget ofte i hvert fald, og så komme stille og roligt ind i det. Og det er bare enormt svært at se for sig, at det kan, at det kan lade sig gøre, fordi man lander jo direkte i, i stormens øje med det samme. Apropos han, det lige har talt om, ja, for, så er det, det at om, time, for man, Det er jo ikke sådan nej, et 20-timers job. Og så samtidig så kan han så se på de her ministermålinger, at dem, der erstatter ham, det er nummer et og to, de mest populære. Han selv han er den øh, aller mindst populære. Der. Så, så det er bare, jeg tror bare det er en enormt svær situation at komme tilbage til, og jeg vil altså, jeg kunne næsten ikke forstå, hvis alle byder sig selv det. Tror du baglandet kan vente på, han bliver klar? Ja, det har de jo sagt, og det, og det vil de også gøre. Der er stor, stor loyalitet til det, er jo, i, i, altså, der må jo være en vis tidsrute. Jo, jo det er klart. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg vel det vindu, der lige nu er, man tænker, det bliver nok ikke sommer før sommerferien. Det giver ingen mening, så ved folksingens åbning øh, kunne man komme tilbage. Folksingens man... åbning så er vi seks måneder ja, ja. hen i en jeg. og det tror en... du godt baglandet vil vente på. Ja, jeg, jeg tror ikke på, at der sker noget øh, uden det. Og fordi det er jo ikke lige til i Venstre. Det er jo et landsmøde, op, op, op, op, mm -hmm. og hovedbestyrelsen skal mm -hmm. samles først, og så er det et landsmøde, man skal stemme om, og så afsætte en, som man har sagt, man vil vente på. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Så jeg tror selv, han har øh, retten til at bestemme det. Men der er ingen tvivl om, at, de, at, at, at Markerparet Lose og, og Truslund øh, de, øh, de har jo sat sig ret godt på den kan man sige og jeg synes i de samtaler der 22 de der har været ved dem der synes jeg at Troels han er rigtig god til at afvise at det nogensinde er noget for ham han kan godt lide at være nummer to. jeg tror at eller jeg synes at Stefan afviser det mindre Hun lyder lidt lidt som Anders Fogh der han sagde, at han aldrig nogensinde vil have en, han var ikke i spil til en nato post international toppost. ja lige en jeg synes, ja. jeg synes, jeg synes det, det, det lyder mere som det og, og måske også klogt fordi Troels Lund har, har aldrig nogensinde at kunne tiltrække store mængder stemmer til sig selv han er hulens til en masse andre ting men ikke en billet men ikke en billet ja, det er almindelig almindeligt kendt og i sæddel af ham hvor Stephanie Lose, som jo ved Gud ikke er en billetsælger på Indre Østerbo i København nu, men, men er den regionspolitiker, der har fået flest stemmer nogensinde. Så hun har altså lykkes, når for har hun lykkes med at kunne noget. Mm. Og det er jo på en helt anden tangent, kan man sige, men hvor hun kan noget. Så hun er i hvert fald, der er i hvert fald en, en x mulighed der, som... Øh Ja, som, som i givet fald skulle folde sig ud, men jeg synes bare, at Venstre har lagt sig fast, det går ikke godt vel, Venstre ligger fast under, under 10%, i den seneste opinion, hvor, hvor moderaterne for første gang taber, altså mm -hmm. sandsynligvis den seneste Jon Steffensen-runde, hvor moderaterne går fra 9,3 ned til 6,4, at det tab får Venstre intet, altså, og det er jo ikke super godt, det er Nej. jo ikke tegn på, at man, man har momentum men altså venstre kommer tilbage altså om om 10 år det er bare lige bare for lige afslut den at, at men ja. nok prøv lige at høre men men bare, det er bare vigtigt at sige at om 10 år så eksisterer venstre med statsgaranti om 10 år, så ved vi ikke, hvor Moderaterne er efter Lars Løkke. Vi ved ikke, hvor Støjbørs parti er efter Lars Løkke. Og vi ved ikke, hvad Vandafslag laver om 10 år. Der er så trods alt der, så en der anden... vil komme et tilbageløb på et eller andet tidspunkt, hvis de bare holder skroen i vandet. Så det, altså, jeg er ikke bekymret på den lange bane, men på den korte ser det ret svært ud. Der er trods alt lidt mere historie at stå på i, i forhold til de her personpartier, vil jeg nærmest kalde det. Ja, nærmest. Vilas, du sad jo ikke med i regeringsforhandlingerne. Der havde du forladt Socialdemokratiet. Hvad tror du, Socialdemokraterne Mette Frederiksen tænker om, at Venstre står uden formand? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg, tror, altså, jeg tror, hun er personligt berørt af det, Altså, det kan man heller ikke undgå at blive. Det skal man også huske, når vi taler så meget med kynisme, at altså, der er jo også nogle, nogle personlige ting der, især når det så handler om en mand, som også har nogle, øh, øh, i lille barn. Ikke? Hvad hedder det? Men, men jeg tror, øh, jeg, altså, hvis, man, hvis man skal kigge sådan kynisk, putte, så kan man jo også sige, at, at det jo rigtig nok at regeringen står jo af helvede til i alle muligheder og Venstre står af helvede til og alle de her ting men det eneste alternativ der er til den her regering det er jo et rødt flertal mm. der, der er jo ikke nogen som helst chance for og det bliver nok også lidt besværligt lige at etablere det Ja, også så er der selvfølgelig fejl. nogle ting, der lige skal klinke og sådan noget, Ja, det, altså, det må man sige. men politik er magt Nå Steffen, nu skal vi videre til et øh, emne og en øh, sag, øh, som du har valgt at tage en kan passe med på. Vi har talt meget om det i denne her uge, nemlig krænkelser og magtmisbrug. Det er altid den krænkede person, som har ret til at definere, hvornår øh, man er gået over stregen. Og her har de tilkendegivet, at de klart mener, at jeg er gået over stregen. Det undskylder jeg for. Det er en upassende opførsel fra mig. Og jeg er ked af, at det, de tilkendegiver, det er jo også, at det er fordi, jeg er en rigtig magtfuld person, at de ikke siger fra, at det tør de ikke. Og prøv at høre, det er jeg bare så ked af. Ja, sidste fredag forsøgte FH's formand Lisette at undskylde for, at en række mænd havde haft den oplevelse, at hun var gået for langt ved, for nu at sige det direkte, at tage dem på røven. Det var et plaster, som blev revet lidt langsomt af, inden hun trak sig søndag morgen. Jeg må sige, at jeg synes, det var rimelig imponerende, hun var i stand til at overbevise den hovedbestyrelse fredag morgen om, at hun skulle fortsat som formand. Altså, vi stod alle sammen og kiggede på det der og tænkte, det der det går hurtigere, end nogen advokatundersøgelse kan arbejde. Men uh, der gik lige et par dage. Var det kønt, Steffen? Nej, nej, nej, nej, nej. Det var det bestemt ikke. Og jeg, var, jeg er helt enig, det kunne man se fra, fra første færd, at uh, hvilken, vej, uh, hvilken vej det ville gå. Mm. I næste uge, så kommer Tina Aarvi Hugenberger her i salongen, så skal vi virkelig snage i fagbevægelsen. Det vil jeg godt love allerede. Men din kæphest, Steffen, den handler om, hvad hele MeToo gør ved vores arbejdskultur. Du mener, at vi med MeToo har genindført et hierarki på vores arbejdspladser, som kan komme til at hæmme vores konkurrenceevne. Det må du lige forklare. Ja, og jeg prøver, jeg har taget noter, fordi, øh, som jeg ikke plejer at pleje i det her program, men det er jo en utrolig svær situation, og for, for de lytter, der ikke ser mig, kan jeg sige, at jeg er en 56-årig hvid mand, så det er, det er virkelig svært. Men, men det, som jeg så nu skal er, du prøve at udfordre MeToo, uden bare lyde som sådan en, der fuldstændig, gerne vil have lov at krænke? Fuldstændig, men det, men det, det er... Altså det, er jeg er bekymret for, det er debatten får den utilsigtede øh, bivirkning, at vi får øget magtdistancen mellem chefer og medarbejdere i, øh, i Danmark. Ikke? Og hvis vi gør det, altså, og, og, og så går ud over den uformelle stemning, vi har på arbejdspladser i Danmark, hvis vi gør det, så tror jeg, både det kan gå ud over konkurrenceevne og trivsel. Jeg vil bare lige sige to eksempler, som er kommet ind den forgangene uge. Anders Ladekarl fra Røde Kors, han er ved ude at sige, at han er helt holdt op med at kramme øh, alle medarbejdere i alle lag trække sig fra sociale arrangementer og holde op med at give komplimenter, fordi han er bange for, at de bliver modtaget forkert. Og Susanne Dahl, som har en tilsvarende rolle i UNICEF, hun, hun siger det samme. Hun vil kun kramme i ledergruppen. Og så siger hun, at det er meget, meget vigtigt, at man som leder er meget bevidst om sin egen magt. Og det er vi Gud også rigtigt i situationen. Og der, der er få, der har ødelagt det for mange i det her. Dem, der, der ikke har kunne det. Men ledere, chefer, der er meget bevidste om deres egen magt, det er rigtig fint i krænkelseshændsener. Men i resten af lederværet, så er det helt forfærdeligt at have ledere, der er meget, meget bevidste om deres egen magt. Og Danmark har været kendetegnet ved, at vi har den laveste, den laveste målte magtdistance mellem hierarkier, altså mellem hierarkiske lag, i hele verden. Og det har nogle, det har nogle, nogle kæmpe fordele. Vi er et ganske lille land, som ikke har råstoffer, og vi er ikke bedre uddannet end i andre, andre lande. Men vi er virkelig, virkelig gode til at sætte spørgsmålstegn ved vores chef. Og man siger lige nøjagtigt, hvad det passer ind i en grad, som hvis man har arbejdet i USA og har arbejdet sammen med folk i Tyskland og Frankrig og alle mulige andre steder i Japan. Og, og det er noget ganske, ganske andet. Det ved alle, der har arbejdet internationalt. Vi tør simpelthen at sige, at sige chefen imod. Vi føler os lige med chefen. Og øh, jo mere en chef bliver bevidst om sin egen magt, en, altså, og jo mere en chef øh, holder op med at deltage i sociale arrangementer, og man ikke har, men, så, så er jeg bange for, at det kan gå ud over det. Og, øh, og det, der så derudover har. Ja, der var en undersøgelse, jeg fandt til det her, for jeg skulle virkelig have mine argumenter i orden på det her. En undersøgelse i 2010, hvor man har undersøgt i 26 lande, så har man undersøgt medarbejderes syn på deres chefer i 26 lande. Og alle lande i hele verden at danske var danske i 2010, de, der var mest tilfredse med deres chef. 84% var tilfredse eller meget tilfredse, og i de lande, der havde stor magt distance med Japan, der var tallet 46%. Så, så det vil, altså, hvis vi kommer i en situation, hvor at gå ind i en fremtid, hvor chefer kun omgås af andre chefer, hvor nogle hvor, hvor chefer skal gå hjem før desserten, øh, når der er fest, altså man ikke har de her sociale sammenhænge, øh, hvor man øh, kun må drikke dansk vand til en julefrokost, og man må ikke være med i gak og løger. Så, så lyder alle, alle de tiltag, man kommer til at lave i den sammenhæng, de vil lyde rigtige. Det vil lyde som rettidig omhu, det vil lyde professionelt, men det kommer bare ikke uden omkostninger, fordi vi skal i hvert fald finde ud af, at det er sådan set min kæphest, hvordan bevarer vi så en uformel stemning, som er kendetegnende for dansk kultur, når vi ikke kan gøre det på den måde. Og min sidste pointe, det er, der er lige lavet en undersøgelse også, hvor det viser, at kun en fjerdedel af unge danskere, den er lavet fra i år, unge danskere mellem 18 og 35 år, har lyst til at blive chefer. Kun en fjerdedel, og det er halveret på tre år. Og jeg ved ikke, om det skyldes den her debat, men jeg kan da bare sige, at hvis jeg var 30 år øh, og, og fik øh, muligheden for at være chef for mine kolleger, og det betød jeg ikke længere, at jeg var mester jeg var ikke med til noget mere, fordi nu skulle jeg være meget bevidst om min egen magt, og at kunne være sammen med, med de andre chefer, så tror jeg da ikke, jeg gad. I andre lande får man, så går man dobbelt op, når man skifter et niveau i, øh, i, altså i løn, i, øh, og det gør man ikke i Danmark. Man kan sige, måske på 30 procent af halvdelen går til skat, så det er ikke derfor, man gør det. Så hvis man ryger ud af fællesskabet, hvis vi skal holde op med at have det der fællesskab, det uformelle fællesskab mellem chefer og medarbejdere, hvor man føler sig lige med chefen så kommer det med en omkostning. Og det bliver man simpelthen nødt til, i stedet for kun at træffe de, de rigtige formelle, logiske, professionelle, magtbevidste beslutninger og finde ud af, hvordan pokker kan vi have fortsætte med at have en uformel kultur, hvor medarbejderne tør os. Jeg til. synes jo, du har en, en pointe i forhold til, at vi er kendt for at have et enormt tillidsfuldt arbejdsmiljø, der er en meget flad struktur, man har meget ansvar selv, man har meget selvledelse. Mm. Det fremmer kreativiteten. Nu vil jeg sige, at jeg er jo også chef for en række journalister. Jeg vil sige, at det er primært oplæg til debat. Altså, det er jo et, det er jo det, man bliver jo altid udfordret. Det gør som regel også, at idéerne kan blive bedre. Men der er jo også noget, der virkelig tyder på. Det synes jeg er helt klart, at vi har haft brug for den her opmærksomhed, fordi... Rigtig mange vil jo sige, at det der med at have tillid til hinanden på arbejdspladsen, det handler også om, at man kan være der trygt. At man ikke skal være bekymret for, at man pludselig bliver ravet på, eller nogen kommer med en dårlig kommentar, eller man på en eller anden måde føler sig utryg, men faktisk kan have den der tryghed, som man også taler meget om i ledelsesfilosofi i dag, for at kunne være kreativ, for at kunne komme med originale idéer så vi har vel haft et behov for at opgøre, fordi ja, måske ja, det er det er gået for vidt. Ja, men ja, det er jeg enig i, og, der, og, og, jeg, og mange af de her ting er jo garanteret, hvis man dykker ned i den også alkoholrelateret. Altså øh, fuld chef med fuld medarbejder, ikke. Øh, så, så, så kan der ske alle mulige ting, og, jeg, og der er, de, der ikke har kunne øh, håndtere det, har jo ødelagt, en frygtelig masse. Og det har For, vi jo desværre Og, set. og det, det, er er der, prøver, det er der, det er jeg overhovedet ikke i tvivl af, det er der jo ingen mennesker, der kan være i tvivl om, at de, at de findes, og de findes i høj grad, de findes i langt højere grad, end vi har vidst, og de findes i alle brancher. Så det er jeg helt med på. Jeg, kommer bare til at, altså jeg kan bare se, hvad der kommer til at ske, når man går den anden vej nu. Altså, og og, og når, vi, når vi ser de udmeldinger, der kommer, var der en fra TV2. I går kom der en, en TV2-chef, som det blev en nyhed i går aftes, at han ikke længere ville skrive kærlig hilsen i sine, i sine beskeder, fordi at, hvem, det var, det var, han havde 100 medarbejdere, der kunne nogen være, det synes det blev for kærligt. Mm. Jeg vil bare sige, at jeg har været på arbejdspladser, hvor det har været den, øh, altså den fedeste kærlige stemning, og hvor man har været, øh, kunne sige chefen ret imod, og vi har følt os enormt lige med det. Men er det ikke bare, fordi du er chef, Steffen? Er nej, det har jo ikke været altid. det har ikke været altid. Og jeg har jo talt med folk om det her. Og man kan lige huske, at selv hvis, selv hvis man er chef, så er der altid en chef derovre. Altså, de, de, hierarkierne fortsætter jo, øh, jo hele vejen. Jeg forstår fuldstændig bekymringen, men vi skal finde en måde, hvis man laver min... min, min, min min sag er sådan set den, at når vi laver de beslutninger, som sikrer folk, og de skal vi gudsikre, så vi undgår de her krængelsesager, så skal man, har man forpligtet til som chef at sige, hvordan kan vi, hvad kan vi så gøre andre tiltag Mm. som sikrer, at vi kan bevare det uformelle miljø. Og det kommer ikke af sig selv. Men i hvert fald... Øh, altså, man må jo nok under alle omstændigheder sige, at det er en hård-fin balance. Ja, det kan man da roligt sige. Nu er jeg heldigvis igennem mine noter. <laughs> du var du meget legnet op for ligesom at ramme den der rent, ikke? Jamen, det er også det, en og farlig det er det, jeg er ikke, jeg gjort. Det, det, det jeg håber jeg. Alt er sagt i den bedste mening, skal jeg sige til lytterne. Vilas, hvad tænker du om alle Steffens argumenter? Jamen, det er jo nogle gode argumenter, men jeg, jeg ved ikke... Jeg har meget svært ved at se, at... Altså... At, at, at, at, at for mig at sige, så jeg kan ikke helt forstå at man, man som chef kan synes at det kan være svært ikke at rave på nogen for eksempel. Nej nej, det håber jeg ikke du tror sagde. Nej nej, det siger jeg ikke, det siger jeg ikke. Du siger, men det er bare når man har den der diskussion om, man så kan man ikke så, så går det et eller andet galt i kulturen eller i, i, i den måde vi omgås på, og så skal vi til at tænke os noget mere om. Jeg vil sige, hvis, hvis man ligger på grænsen til og for eksempel og være grænseoverskriden over for folk i den i sin omgang med andre mennesker, som man er chef for, så skal man jo så synes jeg at man skal tage det op til til ikke? Oh. Men min er mere at, at det er jo sådan altså, du, du, du du kan jo sagt et, et uformelt øh, miljø, uden at, at drikke sammen til klokken tre, og uden at, at hvad hedder det, skal jo hilsen, eller hvad det var. Altså, det må, jeg synes, folk skal bare skrive kærle hilsen, hvis det er det, de skal det ikke. Men, men, men, men jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er så bekymret for det der. Altså hvis det, hvis det er jo lige så meget en, sådan som jeg hører, for eksempel det her med festkulturen, er det jo lige så meget et signal for en øverste ledelse til at sige til sin chef, at prøv nu også lige at give de der medarbejdere et rum, hvor de kan drikke sig lidt fulde og hygge sig, eller hvad de nu skal, og det er... uden i er der. Altså fordi der er mm. også sådan en, jeg, jeg er ikke helt overbevist om, eller det gør godt være, det er bare mig, men at der jo også er sådan en, det der med at man skal er venner altså chef og medarbejder skal være venner, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis, man skal. Jeg synes, man skal jo også... Altså, der, skal man, der, der er der bare et andet forhold. Og i det øjeblik, du bliver chef, så kan du ikke være venner øh, med dine medarbejdere, synes jeg. Altså, men det kan godt være, jeg er lidt gammeldags, det i virkeligheden er der lidt øh, Ja, men... Og det, og det, eller også er jeg bare... Eller så er det mig, der er hippieaktig på den måde. Men jeg synes bare, at jeg har mig rigtig meget med iværksættervirksomheder. Og iværksættervirksomheder, der er det, altså det kan godt være, at man ikke er venner, men man, går ved Gud, man er ved Gud ikke magtbevidste. Altså hvis du prøver at starte en iværksættervirksomhed, hvor, hvor dem, du ansætter, de ikke skal være i tvivl om, det er dig, der er chefen. Altså, så heller lykke med det. Altså, nøj, men det kommer ikke til at ske. Du, skal, du, du, du har behov for at skabe en, en, en stemning, hvor folk føler sig så lige som muligt. Altså, det har man. Øhm, for at få succes i en hel masse arbejdssammenhæng, for at skabe innovation osv. På det her ene område, der er det enormt vigtigt, at man er bevidst om sin magt. Men ja. det, der bare siger, at vi er, og jeg har ikke svaret på det, det er bare for at sige, at man bliver nødt til, efter min mening, også at finde ud af, hvordan håndterer vi det, så vi ikke kun tale om at nu skal chefer være meget meget bevidste om deres egen magt fordi hvis det kun er det så bliver det nogle elendige chefer på alle mulige andre områder. Men spørgsmålet er jo bare spørgsmål som jeg ser det er spørgsmålet jo hvad er det der gør det her altså med at man tør sige sin chef imod og man, man, man tør stå for sig selv og alle de her ting. Altså er det at det lige altså der er ikke er det her der er jo altid hierarki og man spørgsmålet er, hvor langt er der mellem dem og så videre og så videre eller er det at der er en respekt for for eksempel faglighed og der er en ordentlighed i forhold til måde, man taler og man respekterer faktisk hinanden når man kommer og siger jeg synes altså kommer med det øste går ind og siger nu skal vi satse på det her og så sidder der nogle som har fulgt det i lang tid. Nej, prøv at høre. Det er slet ikke der, den er, den er herovre. Er det så et udtryk for, at de lige, altså i, at hierarkiet ikke er så, så der ikke er så stort et spring mellem jer, eller er det et udtryk for, at du respekterer deres faglighed som journalister? Det synes jeg er to forskellige ting. Ja, men bare ikke nødvendigvis, hvis man ser på andre men lande. Men Hvorfor er det så vigtigt at feste sammen, Steffen? Fordi der er jo noget, der er jo, som handler om netop hierarkier i det daglige. Men hvorfor skal... Skal vi hvis chefer nødvendigvis være med til klokken to, hvor et er, at man selv kan få noget alkohol indbords? Jeg tror også, mange af os har måske også prøvet det der med, at nogle gange er der nogle medarbejdere, der får rigtig meget indbords og kommer hen til og en indbords. Det fortæller meget, hvordan man skal drive en avise. Ja, og måske siger nogle ting, som ikke er rigtig fede for dem om mandagen. Så måske er det bare bedst, at man smutter ud af den ligning. Ja, og der jeg har jeg også altid selv lavet houdinien, som mine medarbejdere sagde, af samme årsager, så jeg selv, jeg selv har gået. Så det er ikke det, og jeg har, igen, man skal virkelig passe på. Hvis I prøver at spole tilbage, så har jeg ikke sagt, at jeg foreslår, at chefer skal festes til klokken om jeg har bare sagt, at hvis vi kommer i en situation, hvor chefer ikke vil deltage i selskabeligheder, i sociale arrangementer, øh, som jo også er ud at være ude og spille fodbold i, øh, sammen, og så får man øl bagefter. Altså, hvis det, hvis det tager overhånd, som jeg, kan, som jeg kan frygte, at det vil, så vil det have nogle konsekvenser. Fordi en, en årsagen til, at vi er trygge ved vores chefer, ved alle mennesker, det er, at vi kender dem ud over det rent faglige. Og hvis man har arbejdet i internationale organisationer, med amerikanske, franske, tyske, japanske ledere, så er man altså ikke i tvivl om, hvad forskellen er, og det er, at det har en betydning for, hvor meget du tør sige din chef ret imod. Det er klart, men der, der mener jeg stadigvæk, at der er, det jo, der er det jo chefernes ansvar i det her tilfælde, ikke at reagere fuldstændig uproportionalt på det, der foregår, altså som ikke begynder... Nå, men det var sådan set min pointe, ja, ja. Det er, at når I, kære chefer, finder ud af, at, I skal, I skal, at vi skal være mere bevidste om jeres egen magt, så sørger I for at samtidig lave en plan for, hvordan I bliver, fortsætter med at være uformel. Bare for at slå det helt fast. Er det her et forsvar for Lisette Rigsgaard? <laughs> Nej, det er det ikke. Tak skal du have for det afsluttende spørgsmål. <laughs> Godt, jamen de herrer, tak fordi I kom her i min salon, Vilas Andersen og Steffen Hjaltelin, tak for begavet og ramfri samtale. Jeg hedder Mette Producer var Josefine Maria Hansen på Genhør i Østergaards Salong.